Mendiak bete belag ez, begitak taldaren dizka berriaren aurkezpenarekin irekiko da aurtengo sarako idazlen biltzarra. Eta beste urtetan bezala, Euskal Zaindiaren azken argitalpenen aurkezpenekin batera, liburu berrien aurkezpenak ere izango dira, maien guruak edo aurren sokoa ere. Oita mazazpigarren edizio betezen du, aurten sarako idazlen biltzarrak, Eta urten ere, berrogei bat argitaletxe eta elkarte, eta eunda berrogei dazlein guruk parte hartuko dute. Sarako idazlein biltzarra sustengatzen duen, Euskal Kultur erakundeko zuzendaria den Pantsua Etxe mintzatu gara. Istan dena, zogotzak izanen dira, behin postengira ere, ememento gogo gauetan, e, hitzordu hori mantendua edo, edo luz, pusatua izan da, mantendua baita irailaren hastapenean, Malerushki guk profesionalen eguna hori aldiz behartuak izan gira ez ez tatua ez betzen, e, data egokiena eta hori eldu nurterat eginen dugu. Baina nik dut garantzitsua gaur egon idazlendako eta era argitaletxendako jendia ikustia, jendeki imintzatzia, puhizkat senditzia, publikoa, beraien gibelian dela eta hori enetako importantea da intzinera joiteko. Bai, erran baitu ze, kultur sektorea unkitua izan dela, osasun krisiaren ondorioz, eta argitaletxen aldetik ere ez da salbuespena izan, baina horren gainetik, liburu berriak argitaratzen joan dirazken hilabete hauetan, eta eta publikoarekiko harreman hori mantentzea berezik importanta da. Ba, bai, ba, eta boni ni nintzatu niz ere idazile batzuk egia da, azken ean hetxialdi horrek bon, parada eman duela ere, badaki proiektu batzu haintzinerat eramaiteko edo bultzatzeko, jende batzu ari zirenak idazten, bon, bururatu dutena berren lana, eta bon, izan dira erolako, eta edo ideia berriak ere ateratu dira e, hetxialdi horretan, hau e, ba, zu denbora pentsatzeko, e, ba, gauza hiluneri, ariago eri ere, eta, eta idazteari ere, eta hordian, hortarik landa e, e, ni pentsatzen du gaur egun, bai, behar dela joan, bilusaen iduriz, lusasko ukanen dugu, gure arkian ukanen dugu, baina ne hori, biztadena, albezen zohotzak hartu, zori, biztadena, errespetua ainitzekin beharko da ibili ere sarako, sarako biltzakian, baina e, e, joitia jenden ganat eta, eta mintzatzia, ene en, en ustez denen sustengu eder bat izaiten alda, eta eskual literaturarentzat eta eskual idaz lentzaten. ere biltzarreko sariak banatuko dira, aurtengoak koldo amestoi eta majizuzde basurkorentzat rentzat izango dira eta gogoan hartu iraiaren seian beraz ematen digutela itzor du, sarako kiroldegian eta maskara eramatea derri gorrezkoa izanenda. Luce hosto txuler dena zuzira de mundu untan nik maitatzen zaitu dana Bixitaturen zaitut Alik maizela Lekun berriko neskatzak Zuberoara banoa Zuberoako kolombak Deitzen baina obereganak to be